Коли я перевірив, виявилося, що в усьому селі Яструбичі не знайшлося жодного звернення. На моє запитання, чому немає вивішеного звернення, мені відповіли, на курево пішло, прошу пана. «А може, ще на підтирку, прошу пана?» – злісно спитав Хрощов і почухався. «Сідай, канівець!» – сердито сказав Грушецький. У зв'язку з цим, Микіто Сергійовичу, пропоную заслухати інформацію начальника управління НКВС Дрогобицької області генерал-майора Сабурова. На трибуну піднявся високий стрункий генерал. Товариші, я хочу зупинитися на тривожних фактах, що мали місце у Сколівському районі. На 21 грудня було призначено операцію з ліквідації бандформувань у селі Стенява-Нижня – Однак усі працівники, виділені в цю оперативну групу, поперепивалися, як вони стверджують, на честь дня народження товариша Сталіна. У стенограму це не заносіть, розпорядився Грушецький, і Зоряна припинила записувати. А ще краще, підіть, дівчата, покуріть, чи то цукерок поїжте, виправився він і чомусь теж почухав потилицю. Зоряна і напарниця Світлана слухняно підвелися і пішли з лаштунки. Там Світлана почала теревеніти зі сценографістками-змінницями, а Зоряна залишилася біля сцени, витягла пудреницю, стала запудрювати шрам на підборідді, Пам'ять про подвиги Гейдріха. І продовжувала уважно слухати. Поперепивалися, і замість боротися з бандерівцями почали знімати з селян годинники – продовжив Сабуров. Почувся звичний вже сміх залу. «Це не смішно, товариші!» зауважив Сабуров. «Так ми ніколи із бандитизмом не покінчимо!» «А ви ніяк не покінчите з нашою боротьбою!» «Ну, те дарма, генерале!» невдоволено сказав Хрощов. «Капітулянські настрої розводити не треба!» Але й обмежувати себе товариші повинні. Микита Сергійовичу, може, зробимо перерву на обід, сказав Грушецький. І, побачивши схвальний кивок Хрущова, запитав у зали. Немає заперечень, товариші? Почувся гуркіт крісел. Усі направилися до виходу. Сабуров, стоячи зовсім близько від Зоряни, спитав у Вороніна. Ну, комісаре? Куди повезеш пригощати високого гостя? «Ти у нас герой, генерале, ти і вези!» Почула Зоряна знайомий голос свого начальника. «До мене далеко і небезпечно. До того ж я не герой, а капітулянт». «Слухай, генерале, а чого це Товстун з наших людей юлопів робить? А що з них можна зробити розумних, призерливо зауважив Сабуров. «З усіх оцих шайнів і шпитяків, яких ви поставили на Львівщині керувати?» «Ну, даремно ти так, генерали», сказав Воронін. «Шайни і шпитяки якраз мають голову на в'язах. До того ж, постраждали від німців, мають особистий рахунок. Це дуже важливо». «Ну, звісно, річ, генерали, ти в нас один герой», раптом злісно додав він. «Тож біжи, вилизуй йому». «Обережніше на поворотах, комісаре!» – погрозливо сказав Сабуров. «А то що? Настукаєш?» «То не марнуй часу! Охочих скільки завгодно!» Вони хоч і сварилися, ображали одне одного, однак говорили так тихо, що Зиряна змушена була вийти на сцену, ніби прибрати папірці зі столика стенографісток. «Хто така?» – зовсім тихо спитав Сабуров у Вороніна. Однак Зоряна почула. Вона все перегортала паперці і не квапилася їх зібрати. Одружена з одним моїм майором. Ти його бачив, у першому ряду сидів. Здоровань такий, без руки. «Ха, а як же він з однією рукою улаштовується?» Засміявся Сабуров. «Ну, «Мабуть, знаходить другу точку опори?» Засміявся і Воронін. І він був задоволений, що суперечка вщухла. «А чого це ти зацікавився?» Стояти біля столика і гортати папери більше було неможливо. Зоряна зібрала їх і пішла за лаштунки, навмисно проходячи дуже близько від генералів,